Linnunradan käsikirja liftareille, neljästoista osaa. Kuten me edellisen jaksomme informatiivisessa osassa kerroimme, Krikkit-planeetan yötaivas on maailman kaikkeuden tylsintä katseltavaa. Se on kuitenkin suhteellista verrattaessa sitä planeettaa nimeltä Squonselous Zeta, sillä siellä on kaikki tylsää. Useimmiten Squonselousilainen päivä kuluu näin: aurinko nousee. Taivaan rannalle ilmestyy ensimmäinen aavistuksen kaltainen päivän koiton kajo. Koko luomakunta pidättää henkeään. Päivä valkenee, soiden ylä leijuu vielä öistä usvaa, vallitsee täydellinen hiljaisuus. Mitään ei tapahdu. Aurinko ponnistelee pystyäkseen haihduttamaan aamusumun ja vuodattamaan hieman valoa ja lämpöä planeetan elämään. Mutta ilmeisesti sen tehtäväksi jää jälleen kerran kömpiä taivaan rannasta toiseen. Seuraa hiljaisuus. Mitään ei tapahdu. 14 tuntia myöhemmin aurinko vaipuu masentuneena vastakkaisen horisontin taa ja on pakahtua turhautuneisuuteensa. Mutta muutaman tunnin kuluttua se kohoaa jälleen taivaalle uutta tarmaa uhkuen. Mutta tällä kertaa sitä odottaa yllätys. Planeetan pinnalla tapahtuu jotain, tarkemmin sanoen, tietyllä suolla. Eräs patja on yllättäen törmännyt robottiin. Hyvä päivä, robotti! Lää. Oletko sinä tyytyväinen elämääsi? Hm. Ai, mehän voisimme keskustella siitä. Olisiko se sinusta hauska ajatus? Ei. Kyseinen patja oli iso kokoinen ja selvästikin korkealaatuinen. Nykyisessä maailmankaikkeudessa esineiden valmistus on käytännöllisesti katsoen lopetettu. Sillä äärettömän suuressa maailman kaikkeudessa, kuten esimerkiksi tämä, jossa me elämme, suurin osa kaikesta, mikä sen asukkaiden mieleen juolahtaa, ja paljon sellaista, jota he eivät välittäisi edes ajatella, kasvaa jollain planeetalla. Äskettäin löydettiin eräs metsä, jossa kasvoi tähtipääruuvimeisseleitä. Niiden kehitysprosessi on melko mielenkiintoinen. Kun puun hedelmät on poimittu, ne on varastoitava pimeään, kosteaan piirungin laatikkoon ja annettava lojua siellä useamman vuoden ajan. Sitten ne vain kuoriutuvat odottamatta jonain yönä ja tomuksi hajoavasta kuoresta putkahtaa ilmoille täysin tunnistamaton pieni metalliesine, jossa on kiskojalat ja jonkinlainen kohouma molemmissa päissä ja ruuvin reikä keskellä. Aina kun tällainen esine osuu käteen, se heitetään menemään. Kukaan ei ole vielä keksinyt, mitä hyötyä tällaisesta voisi olla kenellekään. Ilmeisesti luonto käsittämättömässä viisaudessaan painiskelee juuri tämän ongelman kimpussa. Kukaan ei myöskään tiedä, mitä iloa patioille on elämästään. Ne ovat isokokoisia, ystävällisiä, jousitettuja olentoja, jotka viettävät hiljaiseloa Scorns Shellows Zetan Soilla. Monet niistä jäävät kiinni pyydyksiin, ne teurastetaan, kuivataan, rahdataan myytäviksi ja niillä maataan. Yksikään niistä ei näytä panevan tällaisten asioiden tilaa pahakseen ja niiden kaikkien nimi on Zem. Minun nimeni on Zem, mutta mehän voisimme keskustella vaikka säästä. Minusta kaste laskeutui tänään harvinaisen yököttävästi Voi, minusta tuntuu, eh? että jokin painaa sinun mieltäsi. Paljon useampi asia kuin sinä osaat kuvitellakaan. Toi. Minun kykyni kaikenlaiseen henkiseen toimintaan ovat yhtä äärettömät kuin itse avaruus. Lukunottamatta. Kykyä tuntea tyytyväisyyttä, joka minulta puuttuu tyystin. Ai vai, Olen aistivinani alakuloisuutta sinun diodeissasi ja sen surrettaa minua. Tiedätkö, sinun pitäisi ottaa patjamaisempi asenne elämään. Aha. Me elämme hiljaista elämää kaikesta syrjässä näillä soilla, missä me voimme venkoilla ja velmoilla mielemme mukaan. Ja me pidämme kosteutta varsin tyydyttävänä olotilana. Äh. Jotkut meistä tapetaan, mutta meidän kaikki... Kaikien nimi on sen, joten me voi tietää, kuka meistä nyt on päässyt hengestään? Eikä yksikään joudu turmaamaan sen ihmeemmin. Kulle, miksi nämä muuten kerät ympyvä? Koska minun jalkani on joutunut suohon. Ai, minusta se näyttää melko kehnolta ollakseen jalka. Olet oikeassa, se on kehno. Voivodi, voivodi. Niinpä kai. Ja minulla on syytä olettaa, että ajatus robotista, jolla on tekojalka, tuntuu sinusta varsin huvittavalta. Sinun täytyy kertoa siitä ystävillesi, mille ja mille ja mille kun tapaat heitä. Se varmaan naurattaisi heitä, jos minä heitä yleensä tunnen, vaikka minä en tietenkään tunne heitä. Paitsi siinä suhteessa, mitä minä ylipäänsä tiedän erilaisista elämänmuodoista, vaikka tiedänkin niistä paljon enemmän kuin välittäisin tietää. Mutta minun elämäni on pelkkää teräsvillaa. Mutta kuinka sinä sitten viisit kiertää ymmärry? Todistaakseni tiettyjä asioita. Oi, kiitos. Minut sinä olet ainakin saanut vakuuttuneeksi hyvä ystävä. täysin vakuuttuneeksi. Taidanpa kiertää vielä toiset miljoona vuotta, ja sitten saatan kokeilla samaa takaperin. Pelkästään vaihteen vuoksi ymmärretä. Sinä voisit kysyä minulta kyllästyttääkö tämä minua koskaan, no kysy pois. Eikä sinua koskaan kyllästytä kiertää ympärää? Minä pidin kerran puheen. Sinä et ehkä käsitä, miksi minä yhtäkkiä vaihdan puheen aihetta, mutta se johtuu siitä, että minun aivoni toimivat tällistyttävällä nopeudella Mä? ja minä olen karkeasti arvioituna noin 30 miljardia kertaa älykkäämpi sinua. Otetaanpa esimerkki. Ajattele jotain numeroa. Mitä tahansa. Totta viisi. Väärin. Siinä sinä. Kerro minulla siitä puheesta, jonka pidit. Minä haluaisin kovin mielelläni kuulla sen. Ha? Se sai hyvin huono vastaanoton monestakin syystä. Minä pidin sen jossain parin kilometrin päässä tuolla päin. Siellä minä olin hetken aikaa julkistunut. Etken Hetken aikaa minä olin kuuluisuus, johtuen siitä, että minun onnistui hämmästyttävällä ja katkeran ylen katsotulla tavalla välttää kohtalo, joka oli lähes yhtä kammottavaa kuin syöksyminen helvetillisen kuuman auringon sydämme. Tämän hetkisestä kunnosta niin sinä voit päätellä, kuinka tipalla minun pelastumiseni oli. Vai, vai, vai. Kuvittelee, että minun pelastajani oli. Oli romu kauppias. Ajattelen nyt, minä jolla on planeetan kokoiset ajan Hän hankki minut tämän jalan. inhottavaa eikö totta? Sitten hän myi minut yhteen kiertävään aivonäyttelyyn. Minä olin näyttelyn tähti. Minä joudun istumaan sikaapissa ja kertomaan juttuja samalla, kun katsojat kehottivat minua piristymään ja ajattelemaan asioita myönteisesti. Hymyille robotti, he huutelivat minulle. Vedäpä naamallesi oikea kunnon virnistys. Ja minä selitin, että virnistyksen vetäminen minun naamalleni vaatesi kaksi tuntia töitä ja tukeva jakoavaimen. Ja se oli heistä hauskaa. Mutta se puhe, minä haluaisin kuulla sen puheen, jonka sinä pidit suolla. Soiden yli oli rakennettu silta satojen kilometrien pituinen kyberrakenteinen ionikärryille ja rekoille rakennettu hypersilta. Silta? Tämän suon yli? Aivan. Sen tarkoituksena oli elvyttää Skwanshelhausin aurinkokunnan talous. Sen rakentamiseen meni koko aurinkokunnan vuotuinen kansan tuloa. Minua pyydettiin vihkimään sekä Töntöönki Minä seisoin korokkeella. Nyt alkaa sataakin vielä. Kaiken lisäksi kastuu vielä yläpääkin. Silta jatkuu silmän kantamattomiin molempiin suuntiin. Kimalsi Kyllä se kimalsi. Kaartuiko se majesteetillisesti kaukaisuuteen? Kyllä se kaartui majesteetillisesti kaukaisuuteen. Kiertyikö se kuin hopeiden lanka etäiseen utuun? Kyllä. Haluatko sinä todella kuulla tämän tarinan? Haluan, minä haluan kuulla sinun puheesi. No näin minä sanoin. Haluaisin sanoa, että minulle on suotu suuri ilo, kunnia ja etuoikeus vihkiä tämä käyttöönsä, mutta en voi tehdä niin, koska minun valehtelupiirini ovat epäkunnossa. No. Minä vihaan ja inhoan teitä kaikkia. Täten minä julistan tämän onnettoman kyberrakyhäelmän avatuksi kaikille, jotka haluavat järjettömyydessään käyttää sitä väärin. Ja sitten minä sen avattuihin piireihin. Voi, voi, voi, Se taisi olla loistava tilaisuus. Tietyssä mielessä voisi sanoa niin. Koko yli tuhannen metrin pituinen silta kääriytyi siinä samassa koko ja vei kaikki katsojat mukanaan kuplivaan suohon. ei, Katson nyt mitä kaikkea minun täytyy kestää. Ne veivät minun jalotani. <tos> ja mistä että on planeetan kokoiset. Voi, Ai... voi, voi, voi. No, nyt ne veivät sen robotinkin. Vaivari voi, voi, voi. Näin siis käytiin krikkittin sodat, jotka aiheuttivat kammottavimmat tuhot koko linnun ratamme historiassa. Se on pelkkä dokumenttifilmi, eikä tämä ole sen parhaita kohtia. Te olette juuri kokeneet saman kuin miljardit ja taas miljardit viattomat ihmiset oliot. Ja teidän kanssa eläjänne joutuivat kokemaan. Ja jonka kanssa he joutuivat elämään, tai useimmiten kuolemaan. Ja älkää me unohtako, että, että ennen krikkitin sotia linnunrata oli harvinainen ja ihastuttava paikka. Se oli onnellinen linnunrata, ja onnellisen linnunratamme tunnus oli kriketti. Kolme pilaria, teräspilari. Joka edusti linnunradan voimaa ja valtaa, muovipilari, joka kuvasi linnunradan tiedettä ja järkeä, ja puupilari, joka edusti luonnon ja hengen voimia. Ja niitä yhdistivät vaurauden kultainen poikkipuu ja rauhan. Hopeinen poikki puu. Meidän linnun radallamme ei ole ainuttakaan maailmaa, jossa tätä symbolia ei kunnioitettaisi. Jopa alkukantaisimmillakin planeetoilla se säilyy rodun geeneissä periytyvänä, hämärtyneenä muistikuvan. Juuri tämän krikkittiläiset tuhosivat... Ja sen avulla heidän maailmansa on lukittu erilleen kaikista muista aina ikuisuuden loppuun saakka. Tämä ei tietenkään ole alkuperäinen avain, sillä kaikkihan meistä tietävät, että se tuhottiin, räjäytettiin avaruusajan tyhjyyden ikuisesti puhaltaviin tuuliin, mihin se katosi ikuisiksi ajoiksi. Tämä on pelkkä ihastuttava jäljitelmä, taitavien seppien käsin tekemä, taidokkaasti ikivanhoja taitoja käyttäen koottu. Te olisitte ylpeä voidessanne omistaa tämän, muistona niistä kaikista, jotka kuolivat kunniakkaasti puolustaessaan. Linnun Eikö Eiköhän asian ydin selvinnyt teille? Minä olen ällistynyt ja häkeltynyt. Minä taisin torkahtaa. Jäikös minulta jotain näkemättä? Ilo palvella teitä. Pää kiinni. Kiitos. Kiitos, että viitsitte tuottaa näin suurta tyydytystä vaatimattomalle ovelle. Toivottavasti sinun diodisi ruostuvat puhki. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa. Ilo avautua teille. Haista Tarkkuon. Ja sulkeutua sitten tietoisena, että olen suoriutunut kunnialla tehtävästäni. Sanoin, että haista Tarkkuon. Hei, onko siellä ketään? Ilmeisesti ei. Minun on parasta painua ohjaamoon. Vaikka toisaalta minä en ehkä ole välttämättä mies paikallani siellä juuri nyt. Eilen meni myöhään ja tänään on ollut rankka päivä. Mutta toisaalta, minähän olen maailmankaikkeuden kovin jätkä. Taidanpa painua ohjaamoon. Panna valot päälle ja ottaa pari ryppyä. Kippis. Hei sun Mitä se sitten ka tarkoittaa? Vapaudelle. Vapaudelle. Sinun kohdollesi vapaus on varsin suhteellinen käsite. Sinulla on kaksi päätä ja yksi ruumis. Mutta saavatko sinun pääsi päättää demokraattisesti tuon ruumiin toiminnoista? Voihan sarkku, Voi niin ikä ne toimivat aivan selvästi toisistaan riippumatta, koska sinun täytyy kaataa viinaa molempiin suihin tuloksesi tasapuolisesti juovuksiin. Minä en kestä tätä. Ei sitä paitsi sinä ryppäät liikaa. Jännitys, seikkailuja ja tosi ja juttuja. Muain kuule nyt. On täysin ymmärrettävää, että sinä tunnet olevasi juuri tällä hetkellä jotenkin eksyksissä. Wow! Minä en ole koskaan nähnyt kenenkään istuvan omassa sylissä. Tainan tosiaan olla vähän kämmissä. Ois no, sinä olet juuri suorittanut tehtävän, jonka kimpussa olet puuttanut monta vuotta. En minä ole ollut sen kimpussa. Itse asiassa olen yrittänyt estää sitä pääsemästä minun kimppuun. No, mutta oli miten oli, olet joka tapauksessa saattanut sen loppuun. Minusta tuntuu, että se on pikemminkin tehnyt lopun minusta. Ajattelen nyt. Tässä minä olen. Safe for Bible Brooks. Minulla on maailman maailmankaikkeuden upein alus. Ja tyttö, jonka kanssa asiat tuntuvat suivan melko hyviä. Oletko varma siitä? No ainakin minun kannaltani katsottuna. Minä en ole mikään ihmissuhteiden asiantuntija. No todellakaan. Mutta minä olen hiton kova ja minä voin tehdä mitä ikinä haluan. Mutta minulla ei ole haastustakaan mitä minä haluan tehdä. Ja syy ja seuraus näyttävät olevan lounal. Hm. Toida ottaa röpitsän kunniaksi. Mm -hmm. Ja, no sinun kohdallasi syy ja seuraus ainakin toimivat Jos syypä aikansa sitä sammuu Kai minun on keksittävä jotain ajankulua Eiköhän linnunradan käsikirjasta löydy jotain Mahdottomat harrastukset Lentäminen ilman apuvälineitä Humanoidit Itse asiassa lentäminen on taidetta tai oikeastaan taito. Se vaatii taitoa heittäytyä kohti maan kamaraa ja olla osumatta siihen. Täytyy vain valita sopiva kaunis päivä ja kerätä tarpeeksi rohkeutta. Ensimmäinen osa on helppo. Tarvitsee vain omata kyky heittäytyä täydellä vauhdilla eteenpäin ja olla välittämättä siitä, jos se sattuu. Nimittäin se, että jos sattuu sittenkin osumaan maankamaraan. Useimmat eivät onnistu olemaan osumatta maankamaraan. Ja jos he yrittävät tosissaan, on hyvin todennäköistä, että he epäonnistuvat siinä erittäin tuskallisella tavalla. Niinpä onkin itsestään selvää, että jälkimmäinen osa, eli olla osumatta maankamaraan, on näistä kahdesta vaikeampi. Ongelmana on olla osumatta maankamaraan vahingossa, sillä on turha yrittää olla osumatta siihen tahallaan, sillä se ei toimi. Yrittäjällä täytyy olla jotain, joka vetää hänen kaiken huomionsa puoleensa kesken putoamisen niin, ettei hänellä ole aikaa ajatella putoamista tai maankamaraa, tai sitä, kuinka paljon se sattuu, jos ei onnistu olemaan osumatta siihen. On tunnetusti todella vaikeaa olla kiinnittämättä huomiotaan noihin kolmeen edellä mainittuun seikkaan käytettävissä olevan sekunnin aikana, joka putoamiseen kuluu. Siitä johtuu, että useimmat ihmiset epäonnistuvat ja että tämä jännittävä ja näyttävä urheilumuoto on niin epäsuosittu. Jos teidän kuitenkin onnistuu löytää jotain, joka vaatii kaiken huomionne tuolla ratkaisevalla hetkellä, kuten esimerkiksi todella upeat sääret tai lonkerot, näennäisraajat, tai lähistöllä räjähtävä pommi tai ohitse pöristävä erittäin harvinainen koppakuoriainen, Huomaatte hämmästyksiksenne, että ette ole lainkaan osunut maan kamaraan, vaan jäänyt hieman naurettavaan tapaan poukkoilemaan muutaman sentin päähän siitä. Tuolla hetkellä teiltä vaaditaan loistavaa ja herkkää keskittymiskykyä. Teidän tulee ainoastaan poukkoilla ja leijua. Teidän pitää unohtaa täysin painonne ja antaa itsenne leijua ylemmäs. Älkää kuunnelko mitään, mitä ihmiset sanovat teille tuolla hetkellä, sillä siitä on tuskin mitään apua. Luultavimmin heidän kommenttinsa ovat jotain sellaista kuin... Hyvä luoja, eihän ihminen osaa lentää. On elintärkeää olla uskomatta heitä, sillä he saattavat yhtäkkiä olla oikeassa. Leijukaa ylemmäs ja yhä ylemmäs. Kokeilkaa muutamia syöksyjä, aluksi loivia... Ja nouskaa sitten puiden latvojen tasalle hengittäen rauhallisesti. Ja mikä tärkeintä, älkää vilkuttako kenellekään. No, sinun mielentilassasi minä en menisi kokeilemaan sitä. Okei, älä herätä ja juo tämä. Painu hiiteen. Hyvä on, herra Bible Minä olen saanut tarpeekseni. Aion painua hiiteen. Mikä tahansa on parempi paikka kuin tämä. Hyvästi! Sopi, Ilo palvella teitä. Haista sarkkuun. Tietokone. Mm. Ohjaamosta kuuluu meteliä. Onko aluksella muita kuin minä? Mm. Kuka se on? Mm. Mitä? Mm. Mm. Voihan mm. sarkkoni ikenet. Ai niin, minähän laitoin sinulle suukapulan mä Kuulahan nyt, kun minä otan sinulta suukapulan pois mm. muistuta minua, että vedän itseäni kuonoon mm. mm. mm. Aivan, kumpaan tahansa kuonoon Ja sitten haluan tietää seuraavan seikan Yksi mumina merkitsee kyllä ja kaksi ei Onko on meneminen vaarallista? Mm. Ai että on? Mm. Eli siinä ei ollut kahta. Mm mm, mm. Mm. No, joka tapauksessa minulla on ase- ja yllätys puolellani, joten voin aivan hyvin astua ohjaamoon. Ja... mm, mm -hmm. ei niin helkkarin ovet. Minä yritin pätkiä niiden äänipiirit, mutta ei onnistu. Parasta yrittää toista keinoa. Ovi, jos kuulette minun ääneni vastaa mahdollisimman hiljaa. Minä kuulin. Hyvä. Hetken kuluttua minä käsken sinun avautua, mutta en halua kuulla, kuinka hauskaa ja tyydyttävää se sinusta on ollut. Tuliko selväksi? Selvä. Enkä minä halua kuulla, miten ihanaa sinusta on palvella minua. Selvä. Enkä halua, että sinä toivotat minulla hyvää päivän jatkoa. Ymmärrän. Okei, okay, luukku auki. Menikö oikein, herä Senkin idiootti! Rikittilaisia robotteja. Mitä helvettiä te oikein puuhaatte? Seis! Pysykää aloillanne ja kuvitelkaa, että minulla on kädessäni erittäin tehokas varma pyssy. Teillähän näkyy olevan kädessänne varma pyssy. Aivan. Minä en halunnut asettaa teidän mielikuvitustanne turhan kovelle koetukselle. Huomaan, että te olette pysäköineet aluksenne minun alukseni ohjaamoon ajamalla sen seinän läpi. Eikö totta? Kyllä. Jaha. Ja mitä te tyypit oikein puuhatte täällä? Me olemme tulleet hakemaan kultaisen Ja Jaha. Ja mitä te sillä teette? Avain hajotettiin maailmankaikkeuden aikaava ruusuvirtaan. Kultainen poikkipuu on osa teidän aluksenne voiman lähdettä. Se on myös osa galaktista avainta. Meidän herramme vapautetaan vankeudesta ja seuraa maailmankaikkeuden uusiako. Mitä te oikein hourailette? Teidät tuhotaan. Me etsimme avainta. Meillä on jo Teräspilari ja muovipilari. Ja hetken kuluttua meillä on kultainen poikkipuu. Ei onnistu. Kyllä. Ei hitossa. Sehän on tämän aluksen moottori. Kohta meillä on kultainen poikkipuu. Ja sitten meidän on lähdettävä eräisiin bileisiin. Hä? Pääseekö minä mukaan? Ettei. Me aiomme ampua teidät. Ihan kototta, Onhan tässä pyssyjä muilla. Ihan totta. <tys>